Rossz történetem van a regine névvel kapcsolatban. A testen, amit kén eltüntetett, volt egy tetkó, amit egy olyan szalomban készítettek, ahol a tulajt regine hívták. Emiatt, ha téged regine hívnak, azonnal a rossz oldalra kerülsz a megítélésemben. A karomat becsúsztatom az overalba. Még mindig engem néz. Szerepjátékot játszik, valami gyakorlati órára a rendőrtiszti főiskolán,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 Roger azt mondta, maga itt meg tudja oldani az ügyet. Egyedül. Tévedett? Lépre akar csalni, de nem vagyok az a könnyen csapdába csalható. Roger behívott, de nincs itt. Minden megkönnyebülés, amit érzek, hogy elkerülhetem a mindentudó vizslatását, könnyen szerte foszlik. Hol van a test? Lent a hal felé, a nagy hálóban. Elindulok abba az irányba. Nem akarja tudni, hogy ki ő?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 A tekintete mélesen az övére szegeződik. A vér nem az övé, ugye? Nem, a vér nem az övé.